L'impost de successions hi ha a tot el món, a tot el món. No n'hi ha a les comunitats autònoms governades pel MP i no a totes i no n'hi a Itàlia, sinó a labre, a, a tots els altres països i és. Oh, no, no. van nomenar que estava aquest impost a tota Europa. Aviam, a Ústia, Itàlia, Suècia, Bulgària, Luxemburg, Portugal, Estònia, Xipres, Urbènia, Eslovàquia, República Txeca, Letònia, Lituània, Malta, s'ha suprimit o s'ha exibit de tributar el conjuge i els familiars directes. I són fills, no? Sí, exacte. El, a Dinamarca, al Regne Unit, a Irlanda, a Noruega i a Finlàndia, com a mínim el conjuge no hi paga. Sí, sí, sí, eso sí, sí, sí, eso sí, sí, sí, sí, es así. Ellos feia dos anys que s'ha mort el meu marit. Vam ser un matrimoni de 60 anys junts, vam treballar tota la vida perquè la meva filla i els meus fills poguessin tindre una, vi una vivienda digna i no caler que, tregui, que pagaren l'emboteca tantes lletres que nosaltres vam pagar i tant que vam patir. Bueno, arriba la mort del meu marit i la més gran sorpresa ha sigut que li ho va deixar tot als meus fills. Jo molt contenta que així ho vam pactar ell Les jo. Els meus fills han hagut de pagar molt. El que no sabien ells que tenien a darrere un altre germà. Jo només voldria que aquest germà ha sigut les secessions. Pagar aquest impost tan injust i cobrar el nostre suor de 60 anys, el meu marit i jo. Perquè dir és una gran injustícia. Perquè és una gran injustícia. Els números canten una herència de 250.000 euros. A Catalunya en pagaríem 41.000 euros. 41.000 euros. En concepte d'impost de successions. Mentre que d'altres comunitats com, per exemple, Madrid, en pagaríem només 427 euros. 427 euros. Per què? Doncs per què som catalans. Perquè dir és una gran injustícia. Per és una gran injustícia? Perquè crec que és confiscatori, perquè els menys adatats ja han pagat molts impostos a vida dels cereus, en vida dels pausants, i continuaran pagant molt en vida dels cereus. Per tant, que no es pagar tres vegades pel mateix Un número 1 perquè és una gran injustícia perquè és una gran injustícia un número dos una cosa que no s'ha que per mi és molt important és que aquest impost que ara anyaumenta Catalunya, perquè sí. resulta que des del 2003 s'ha aconsellada la tarifa la, la, la tarifa, diguéssim i clar, la inflació ha pujat un 20% això no es diu, per tant això em sembla que és baragonyant, baragonyant perquè ha pujat un 20% de la vida i el govern de la Generalitat no ha tocat la tarifa, un número dos perquè és una gran injustícia perquè és una injustícia. Un número 3 em sembla vergonyant que des del govern de la Generalitat es demani al govern central que impedeixi que les altres autonomies puguin fer això, és a dir, que els imposi un mínim. Això em sembla vergonyant. Des de quan Catalunya, que sempre hem demanat drets i competències, hem de demanar a Madrid que a Madrid imposi les altres autonomies i que impedeixi aquest dret a les altres autonomies. Perquè és una gran injustícia perquè és una gran injustícia. I després, quatre, una cosa molt important que tampoc s'ha dit és que molta gent es pensa que no té res, però no és per cert, té assegurances de vida. Aleshores resulta que, aparentment, el patrimoni del causari era molt poc, però té una assegurança de vida, això l'hereta la vídua o un fill, i resulta que clar, el que ha de pagar és monumental. Això és insuportable. Perquè dir, és una gran injustícia? Perquè és una gran injustícia. Alguna comunitat autònoma espanyola? Països del món, no. Tots no. els països del món, excepte la Itàlia del senyor Berlusconi, que existeixin coses pues, de successions. Però les doncs? altres comandes d'Espanya no. Escolti, eh, però potser són elles que són de feina, no? Potser les del sí. PP, eh? Sí. PP. ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite la misma historia. Jo no tenia d'estar amb un fill amb autisme i tota la vida el poc que hem pogut anar recollint era per fer una guardiola pel nostre fill, això se'ns ho ha menjat tot i l'altre fill sí. que tenim ens ha hagut d'ajudar, o sigui que he quedat, amb, amb, he quedat eh, empenyat i emprenyat Home, la gent protesta sempre si mi pregunta, vostè què prefereix pagar impostos o no pagar-me, prefereix mm. no pagar-me No, l'altre. El el la els impostos són el preu de la civilització i de la justícia L'any 2003 valor catastral valor catastral 100.000 euros Valor 2009, valor catastral, 600.000 euros oh. ja està bé, es n'ha acabat els que segueixen dient és un desastre, és una canalada és una ferida oberta home, no el seu pagament sovint genera situacions dramàtiques en persones o famílies que no poden fer front a aquest cost i que es veuen obligats a renunciar a l'herència. Home, la gent protesta sempre. La Generalitat preveu recaptar aquest any prop de 1.000 milions d'euros gràcies a l'impost de successions. Home, la gent protesta sempre. I avui hem sabut que el govern es va gastar 25 milions d'euros en un programa informàtic inservible. La Generalitat va contractar una empresa per fer aquest programa amb l'objectiu de millorar l'impost de successions, però finalment no va funcionar. Ho diu un informe del sindicat de funcionaris Catac, fet arran d'un altre estudi presentat per la sindicatura de comptes. La inversió es va fer l'any 2004 i, segons els documents, tres anys més tard es va decidir trencar el contracte amb l'empresa, perdent d'aquesta manera els 25 milions d'euros. Home, la gent protesta sempre. Eres com una espelita que se me en el corazón. Crec que en breu una proposta... No serà l'eliminació, però serà una rebaixa substancial que és el que estem treballant, amb unes característiques molt concretes per a la gent gran, sobretot, perquè això que deien de que no pot ser que la gent gran en aquests moments hagi de pagar impostos de successions. Teatro, lo tuyo es puro teatro. Falsedad bien ensayada. Es simular. Volem celebrar que l'impost de successions es mantingui. És una bona notícia que es mantingui. I volem dir que des iniciativa farem tot el possible perquè... trobaran per sobrimir aquest impost. I aquest impost no s'eliminarà amb aquest impost. Ho tinguin clar? No s'eliminarà. Queda clar? Queda clar. No te quieres enterar. Home, la gent protesta sempre. L'impost de successions. Aquest segur que tot.